Ну а потім? Потім він вже 16-літній підліток, майже дорослий, позначений двічі ножем і чимало разів міцними кулаками сильніших ровесників, котрі не могли пробачити його інакшість, що чим раз більше проявлялась. Випадково прочитав у місцевій газеті звернення професора столичного університету Вінсента Міттерана. Вінсента Габрієна Міттерана, а вже Шпані, так його звали. Трохи повагавшись, він таки поїхав до опорт у Пренса і знайшов того професора, але зовсім не старого, а високого, піджаристого, і як і він геть чорного, ніби вимазаного смолою з їхнього сільського дерева Туавоє. Професор Міттеран, коли почув історії старого Генріани, неабо як зрадів, назвав їх справжнім національним скарбом, тією дорогоцінною ланкою в історії народу і біру, який йому не вистачало. «Я вас, певно, стомив, шановна леді, тому далі буду коротшим, лаконічнішим, стислішим», пообіцяв Мах Джавіртан. Далі було захоплення епосом історією народу Ібіро. Їм він присвятив своє подальше життя. За допомогою професора він таки згодом вступив до університету, але не закінчив його Бо що таке те схоластичне засвоєння вже кимсь написаного, порівняно з тими скарбами, які потрапляли йому до рук? Була й поїздка до Африки, мандрівки ібірськими селами, доки нарешті він не натрапив на головний скарб. Мовою ібіро – Аліхтума, Лейкімо, Мамба, Туммі, Маліконе, Бартоманоси, Алего Статори Кінчагі. Тобто передбачення долі світу, складене магом Аллею Сатори на основі магії Туммі Маліколоне. Вивчивши життя і діяльність Туммі Малі а вона і лікувала, і передбачувала долю, і захищала свій народ, і була відома серед багатьох інших народів, Саторе дійшов висновку, що саме про Малі Колони йдеться у древньому пророцтві народу Ібіру. Ось воно записане мною. Маг натиснув на видиму кнопку в сціні відчинилось невеличке вікно, і звідти він дістав паперовий сувій, розгорнув. Таумі помітила якісь незрозумілі букви і знаки, від сувої йшов дурманливий запах. У ньому йдеться про те, що Таумі відчувала десь на іншій частині світу, в іншому краї землі, там, де живуть білі люди, живе інша вележлика жінка, що володіє такою ж, як вона, чарівною силою і могутнім знанням яке передбачено у великому епосі Ібіро, Тревіта-Рімоне або Пасіро. Сила туммі колони після її смерті не зникне, а зберігатиметься в її черепі. Така ж сила буде в черепі великої білої жінки. Той, хто зможе їх з'єднати і відбрати силу двох великих жінок світу, стане його повелителем. Але постає питання – як знайти те місце, де жила велика і могутня біла жінка? Джавіртан виразно подивився на таумі. Вона мимоволі здригнулася. В очах старого народився добре знайомий їй божевільний блиск. Його вона бачила на Гаїті і в їхньому флоридському містечку, і тут, у Нью-Йорку. Як виявилось, на питання задане Джавіртаном він теж знайшов відповідь. Алею Саторе каже, що на місці проживання і захоронення великої білої жінки-чарівниці каже золота пластинка-трикутник, названа Тіві Табуку, схована в могилі Туммі Малі Колони". І він, Джавіртан, знайшов її в могилі великої мамби. Африканська змія у переносному значенні – чарівниця, символ мудрості і магії. Так-так, не дивуйся – він і розкопав могилу, і дістав звідти череп, і знайшов золоту пластину трикутник. Довго не міг зрозуміти, як за цією, хай і дорогоцінною річчю, можна відшукати місце, де жила, діяла і цілком очевидно погована велика біла жінка. Поки одного разу, коли він молився і богові грому, і богині землі, їхніх предків, і великій тумі, не прийшло осяяння, відчуття, наче справді удар блискавки. Саме тоді він вперше здогадався прикласти пластину Тіві Табуку до старовинної карти. Результат його вразив. Коли одна з вершин цього золотого трикутника, Джевіртан це научно продемонстрував, тримається місце, де жила і похована велика Туммі Малікони та дві інші, Таумі Рембел поглянула на карту. Друга вершина золотого трикутника впиралася в її рідний острів Гаїті, а третя – кудись у Європу. «Що це значить?» «Правильно, Люба Королеву», – сказав Джавіртан. «Це значить, що там, куди вказує третя вершина, і жила велика біла мамба, велика біла відьма, чарівниця, називайте, як хочете. А в епосі Треві Рімоне, або Пасіру, як і в передбаченні великого мага Саторе, сказано, що місце захоронення і чере білої мамби, знаєте, далека спадкоємиця». Нащадок по жіночій лінії королеви туммі маліколоне, яка народиться рівно через чотири століття після смерті самої тумми. І народиться вона там, де вказує золота пластина. Її друга чи третя рахуйте, як вважаєте за потрібне. Я цілих півтора десятка літ віддав, щоб вирухувати рудовід Великої туммі, продовжив уже явно стомлений Джавіртан. Не буду розповідати, яка це була клопітка й марудна робота. Скільки пішло часу і грошей на роботу в архівах, поїздки в Африці і пошуки на гаїті. Але я вийшов, вийшов на божественну спадкоємицю. Я вичислив її. Як це моя таємниця, але ця спадкоємиця – це ти, моя королеву Таумі. Очі старого блищали. Він весь напружився. І він знову наче ожив і скинув з пліч в тому. Перед Таумі сидів зовсім інший чоловік, сповнений величі, великої самоповаги, і здавалося, він готовий от-от злетіти -от кудись у гору, вирватися з цього, хай і добре замаскованого і обладнаного підвалу на волю. Я кудись влипла, подумала Таумі Рембел, в якусь аферу. Але старий погано мене знає, якщо думає, що йому вдасться так просто мене обдурити, хоча Хоча, може, я справді з якогось там древнього африканського роду? Розділ десятий. Іван. Зінаїда Антонівна закінчила черговий урок з Іваном. «Як я вчився сьогодні, пані Зіно?» – спитав Іван. Він ледве не перхнув. Зінаїда Антонівна сказала раз, що він може називати її пані Сіна. Він так і став звати, але при цьому йому було смішно, бо яка ж вона пані – звичайна сільська училка. «Пані сидить на дивані, а в неї шкарпетки рвані», – подумав Іван. Але йому чомусь подобалось так називати – пані Зіна. «Ви добре засвоїли матеріал, Івана Миколайовичу, сказала Зінаїда Антонівна.